پدې آیات کې الله جل شانه د جهاد او د ذکر کې چې جهاد ولې راغله ده جهاد د دې د وځراغلو چې خلکو اختلاف کړي خلک په یو دین باندې وندوي نو بیا به داسې قسم جګړه نه وي اختلاف د خلکو د جهاد د وجه د خلکو د اختلاف د وجه راغله ب دا چې د پیغمبررانو په مینس کې کم تفاوت دی د رجي دي د هغې کرتي تیلکر رولو فله با با به هم الله باین دغه پیغمبران دی وررکړ دي مونګ بعضې د دی الله بعضین په بعضو باندې ممل هممن کلمه الله بعض ددین ها او ته خبر کړي ور اللہ تعالی علیه السلام ور افع بعضهم درجاتن او پورته کړي او بعض ددین ها په درجه کې په مرتبه کې و اعتینا عیسی بن مریم البینات ویدناه بروحه القدس ور کړم ګی عیسی علیه السلام زید مریم ته واضح دلاله مزبوط کړم ګدلاله روح پاک سره جبرائیل علیه السلام غورا حضرت ابور رضی الله تعالی نو وی وای دا پیغمبرانو په منس کې دا حدیث مفهم داسې دا انبیاء علی السلام په منس کې د زده او د عنا د کټوال برواله اغبتاسونو کوی حدیث کې راځي چې مسلمان او د یو يهودي په منس کې بد کلامی رااله ترخی خبر رااله مسلمان ویل په دا هغه الله په ذات مې قسمې چې حضرت محمد صلى الله عليه وسلم په ټول انبيان السلام باندې غوړ غړزول دي او جواب کې يهودي ویل چې په هغه ذات مې قسمې چې موسی عليه السلام په ټول جهان کې غوړ غړزول دي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فیصله را رسول الله هاص الله عليه وسلم چې ګوره د حديث مفوم بیا داسې دی دا تسیي د حديث چې د پی غمبرانو تاسو داسې کواې برواېمه کوئ او داسېکتواې بروالی چې دد هغه مرتبي غسستاسو جګړو طرفته را شي د دا د وجه تاسو جګړې جوړ شي بانبیاء علی السلام کی بیا درجات دي بعض انبیاء علی السلام کی عیثره جبرائیل علیہ السلام لازم ګرځیدو انا کی صالح السلام بعض انبیاء علی السلام دتیو چلا ور سره خبر کړي وی لکه موسی علیہ السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم کدا ټول صفات او الله ور سره خبرم کړي وی په معراج کې او جبرائیل علیہ السلام هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګرځیدو کوکا لکلا سو آ نهسب نمبر عمل بين آې واید لا هو بې روحلقدوس وله شاء الله هم مقط تل ل الذي ن بعدې همیم بعدې ماجات هممل البته که چرته کې اراده د الله جلشانانهوه غختلی ووي الله دلته کې شاء الله په مع د اراده را ځيخ ګوره مشیت ان الله کله په د اراده راضی او کله شا الله په د رضا راضی چې د الله خو خشي لکه ماشاء الله کان ومالم انشاء الله مے الله چې تخو خشي نو هغه او د الله چې تخو خشي هغه کیږي خو کله ماشاء الله په د اراده راضی چې رادو کې الله تعالی ندلته په معنی د اراده ده لکه وَلَا باې لِعِبَادِهِ الله نهخواښ راده نه کې د خپلو بندېي د پاه د کوپر نودل ته وشا الله ک چرته غختل الله تا لا مقطتن نهله ینناو جنګ به نهوي کو کسانو مې بعدې یم چې او ته زد نو چې کوم خلکو هغې بجن نه کړې پ یو باندې به م بعدې معاجات هممل بهناتو ف داغه چې رال دی توواجه د ذان بیا نه السلامو میشنه هرکو نشاغي هرکو والا کینه اختلافو لیکن دی اختلافو کو فامن هم من امنه و من هم من کفر باز د دینه غوچی مان را او باز د دینه غوچی کو پریو کو لکه چو ګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم umat کې ګورا خوارج پکې پیدا شو موتازیله پکې پیدا شو جہنیه پکې پیدا شو مجسمه پکې پیدا شو شیغان پکې پیدا شو روافس پکې پیدا شو ډیر پکې داسې مخ کې لارل چې د ملت نو وتل کافیر شو ولو شا الله هم قتل وکړ ته مختلفه الله تعالی نه دی بجنګ نه کوي خوده اختلاف وکړو جنگ راړې سبب د جنگ چېون هغه اختلافو ولکن الله يفعل ما یری لیکن الله کای هغه چوغوړین یا والله دی نه آمو انفیقومې مه زقنا کوم من قبلې انې یو مله به اونفی والله ولا والله شفاتونول کاثرروونه هم م دواللی موون د دی ځای نه سلور م سکر کوي په مسله د انفااقتی سلي الله د الله پهلاره کې خر چوکي د صورت د اخیری پورې په دی کې سلور باغونه دي اول باب د دو سوقا ساعت نمبره یاد ته دی په دی کې دری خبري دي اوله خبره چې دا الله په لاه کې خر چوکي او دیمه خبره مساله دو توحید دوپاره ذکر کئ چې د الله نه پزورات اخلاص ونش کې کوله او د ذو کسم خلقو بیان کئ یو د هغه کسم خلقو بیان کئ چې هغه په سم لار باندې روان دي پاره باندې واقعه د ابراهيم علی السلام او د موسی علی السلام اور پسی یاد گمراه خلقو بیان کئ پاره باندې واقعه د نمرود اول یا یول لرینه عامنو انفکوو پهې ایات کې بیان د انفااقې سببی اللا او د جهات مخکې حڅ کې د جهات بیانو شو مخک سهکې د جهات بیانو شو او په دې هڅ کې د انفااق بیان کوي او جهاد چې دی نه بغیر د انفاق نه نه کږي یا یول ل عامنو یا به کسانو چې معلوم را دی انت کو خرج کی میں ما دا غسنا رزق ناکم چ در کړي مونږه تاسو ته من قبل <سؤال> ایات یوم اللابیع فيه ولا خله ولا شفاعات مکه دا غرزنا مکه تر دې من قبل مکه د دې خبره نا ایات چ راشی ان مسدریه یوم ان غرز لا بیع فيه ولا خله ولا شفاعات چه نبی خرسول پا غی که ولا خلطن نبی دوستی ولا شفعاتن نبی شپارس والکافرون هم ظالمون او کافران هم دیدی ظالمان گورا پا حدیث کی رازی چې کوم انسان مر شو نو دا دا قیامت قائم شو نو د دا مرگ وقت رازی نو دا مرگ نمک مک خرش کا ممات فقد قام قیامتو ولا خلطن یعنی خاص محبت سے ویل کی چستا سو کو دغپل نیانس کی د چادر سر خاص محبت ی غبر دا عزاب نخلاص نے کی ولا شفاعات شپارث بنی والکافرون هم ظالمون شپارث کو زورا بانے او کافران چھے هم دای دی ظالمان اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم بیان دا مسئلہ دا توحید کے اولاس دلائل اقلیت ذکر کے ان پاکو کئی مال خرچ کے دسا دا پارا دا, دا مسئلہ دا خورول دا پارا ادا دا لا الہ الا اللہ آواز پا خلکو کے خورشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے وئی او بئیب نکاب وئی ویوزل ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئیل چھے اے ابو المنزرہ تا ته معلومه د چې دا, دا الله جلله شانوه په کتاب کې د ټولوونه عظیم لوی آیات کوم یو دی نوما تهوي چې الله او د الله پې غمبره ډېر خ پوهېږې پهې خبره نرسول الله صلی الله عليه وسلم بیا زمانه درې خبرې تهپوس کوو چې یا بل منز تا ته پته دی چې د الله په کتاب کې د ټولو نه لوی یاد کوم دی عظوی مع ګور یو لوی دی یعنی لوی ایا ایا د ایا د مداینه دي یعنی د مرتبی په لحاظ سره چ لوی دي یو په خلکو کې د عمر په لحاظ سره مشهوری یو د مرتبی په لحاظ سره مشهوری یعنی د مرتبی کې لوی کم یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تماول چې الله لا اله الا هو الحي القيوم او بی ابن کعبه وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا خبرو آوری دا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبال لازمہ سینی دا را اخلاس او ما تیوی حنی اللہ کا مبارکتی تعلی را یا اللہ جلی شانو یعنی دی یعنی مبارکتی تعلی را اللہ دی ستاق دی علم کے خیر و برکت واچے دید د جنادہ اللہ لا الہ الا الله هو الحی القیوم دا دې لوی آیات په قران کریم کې لوی مرتبه ولای آیات له څنګه چې بادشاہي بادشاہ کا عمر کې کښورو می خدا لوی سړی د می سره د عراق قاتلی او بل سره یو ځای شو مخامخ شو او بل تا شپوا له ځمانه دا چې واټې د قران او د سنت ځمانه وه خلقو به یو بل نه د قران او د سنت تبصنه کول مراه دې خلقو به یو بل نه د قران او د سنت تبصنه کول خلق. یو بل نبی له او د سنت او د سونه کول خبرې به کولې نو یو کاپله کې حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی نو په دوي مکا په لکی حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی نو حضرت عمر رضی الله تعالی نو خپل مرګري ته ویل چې پاسا دی پا او دې کاپلې والو تپوسو تطوسه ک چې په قران کې د امیدوال آیات کې مې او دې ډیر امیدوال آیات نو هغه امیدوال آیات دا دې ویدو بلی قاپلی نواتا جواب ملاو چو چلا تقنطو من رحمت اللہ دو میدوالا آیات داد چلا تقنطو من رحمت اللہ دالا درحمت نمناو میدکی گئی بیا عمر رضی اللہ تعالی نوخ پل مرگری توویل چه بیا پاسا تپوسو تپوس تنو کا چه کم یو آیات پا قرآن کی دا سرے چه کې دا ٹولی مسلی راجمی راجمی نو هغه بل طرف نوته جواب ملاو چې ان الله ایامو بلاد لو ولحسان سوره نحل لسکم سلام نمبر 83 دی کې ډېری زیاتې مسلې په دغاهیات کې راځي مری دا جامع آیات په قران کریم کې هر خبره په دې آیات کې شته ده نو دا جامع آیات ته سوره نحل نبی نمبر آیات ته بیا عمر رضی الله تعالی نو خپل غلام ته ویل خپل مرګري ته ویل چې پاتہ د زینته پوسुका چې ډېر زیات غټه ایات په قران کریم کې کمې او ده مرتدی په لېهاز لجواب راغې چې آیات القرسی عمر رضی الله تعالی عنه او تل قسم په لا پتاڅ کې خامخا ابن مسعود موجود ده عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی نو وڑوکیو دقدنا خدای علم په لېهاز باندې ډېر زیات لو یو يوزل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا, واق دا واقع ختمم دا بلد تجيوان نو بي وي واتا جبتاسو كي ابن مسود رضي الله تعالى نو موجود دي نو اغي واتا ويل چه آو ابن مسود پومنگا كي موجود دي عمر رضي الله تعالى نو ويل چه والا غنكي کوتا قايدا کنائي فتن ملئت علمان والا کوتا قايدا خود علم ندي رضيات رضا کشي ودا دا, دا, دا علم نا زكا دې آیات کې دا الله جل شانه ولسمنه دي پټ او ښکارا ظاهر او زمیر علما دا خبره کوي حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې یوځل او مال مسواک را راړې نو ټول منډې کړې چې مسواک بر رسول الله صلی الله علیه وسلم لمحق څوک راړي عبد الله بن مسعود یو د اون یو څنګه تلاس ک هغه څنګه ځان پسیو چت کو یا دو اونی دیوی سانگی دو پاس اگلار دی وغا سانگی پی خوزی نرائی سانگی دا نصابه کرامو خاندر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتا یلتاستا پتشتے دا عبداللہ ابن مسود دا اوچ پانده دا دا الله اللہ پتلکی په میزان کې دو احد دا غرنم دیر درنی دی چې چده نو دا انسان درنوالی ورکی انسان درنی علم چده دا انسان لخائص ورکی انسان خیستا کئی امام مالک رحمت اللہ علیہی اول د تنگ تکور فنز دکو چلیز دکو چلیز دکو چلیز دکو چلیز تنگ تکورز دکو منو خلق به مقدری زد کی نو مور و پر علتا کی خلقو پری خودنا چا درنگ نتورو یتیمو خلق و تاویل سره مونگا سرمکینا مور و تاویل بچیا علم آسل کا امام مالک رحمت اللہ علیہی علم تشورو شو یلن تاسو وروسو اله می شوروکو بیا د یو وخراغه په امام مالک رحمت الله علیه باندې چې دا پریکین خلک راځي مدینه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوی کې د نبی علیه السلام په جمعات کې پاغي کې بناسو حدیثونه دیول او د ټولونه صحیح کتاب چې هغه موتا امام مالک ته بیا د نمبر کې د امام بخاری کتاب دی صحیح کتاب او صحیح سنه چې هغه موتا امام مالک ته دوه واسیتی دی په کې مالک مالک نتی نی عمر دا صحی کتاب دی موت مع مالک او یو ځللی بغداد کی اوواو شو باادشا اعلانو کو وي کم کور کې چې داسې زنانانه دي چې هغوی ته په یادو مو مع مالک یاددي معتای مع مالک دغټ کتاب دی د قرآ نه په پا دغه کې په پاو کې د قرآ نم غټ دی ډېر دی مطلب مداد دی باشا اعلانو کو وې په بغداد خار کې چد چا کور کې داسې زنانې موجودې چاغه ته مؤتہ امام مالک یادې هغه دې پخپلا کڑکای کی دی. دیوې کی دي کورونو نه ببار کڑکای وا لکه د کور په دروازه باندې دیوې کی دي وې په بغداد کې داسې کور پاتنه شو چې پاږی کې دیوان و او پراته د شپې ټول بغداد کې رڼا و مؤتہ امام مالک هغه ټول ته یاد و لا يمكن أن يكون في علم الإنسان في مقام أركي. كل رضي بإمام با مالك رحمة الله عليه يومي جولة بدولة. بس يوم ساريزي مداري عرستي و جو ستاجي تعالى بزرر كل رضي يوم جولة جولة. أو آغا جولة بيچ يوم ذالي واتشو لنو آغا بخيراتي كلا جمع كولي بهمنا. او رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیثو تبسنگ ناسو. داس بناسو رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیثو تب كي يوم ذالي رنګ بد را بد ل نبی خو السلام لبی ل ویل په یو ای په یو ای باندې نسو چاات نه تپوسکوو چرنګ یلی بد لید را بد ل و نو چېل شاته له منې را چرتهو پهم لا باندې مچای او بیا امام ووررکون رحمت ایماې شاتی رحمةلهله امام مالک رحمت ممالک رحمتلهله شاګر دی دی معشمو ما شومونو خلکونه به تاسو کو پیسه ور سره وینه چې زمو دي نه ته علم لازم نه دلتنه چې قافله بکله ترا اطلع او امام شافعي رحمته الله علیه بوته چې مازان سر بوځي هغه بوته موږ سر ځای نشته دي یو ځل یو قافله روانه وا امام شافعي ته تپوس کو چې تاسو امام مالک پی جنې وي او پی جنې پی جنوې وایز هغه خاط علم لازم امام شافعي ورکو دا چې ما شومونو نو واغ ته و چې او را ی سوي مونه سر خاال شته دی زمونږ و مګري اوغ و پات شوي د پلارهبانې دغه پس سولا لاشي ما مشااف رحمةله عليه چې لا نو ما مع مالک رحمت الله عليه لي د چې الله سوول الله عليه وسلم په جمماتې را دی او دا وي ما او ریلی د ناف نه نات او رییدلیدي نیوار دی بومه اوریلی دې راوزې وال نه چې سولولاس وال الله عليه وسلام دی یعني صاح به هرل قې قبر وال نه اشاره وک د بیا اسلام ق ته د ده ویل لدي او ل بیاله بیا داسې داسېلف لیم ما مې شاافرحم الله عليه ناست دی او په لاس باې داسې لاړې رالیلي لاس دی کې او بیا لاړه ګوتې خللوګتهې ووي دا غوت رالي خلکه وي او داسه په لاس باندې لیکي نو امام مالک رحمت اللہ علیہ چې کله درس ختم کوي معصوم وي د خوارشه وي تا سکول نو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وتي ما حدیث لیکل کنو خلکو سر قلم او کتاب او ما سره نو نو وایو اتا سول لیکل نه د اول نه د اخې پورېما م شاف ما مالک رحمت الله عليه کمدید اوغ ایام شافيوي دا د ما یک رحمله عليه مقامو نګوره ام انسان لو لوي لبد لا مسوود جلله وطالان لو دا ای یاد اللهله اله اللهول حول القوم دا ته ورور الله وطالانو حديث دی خبره دوي او دا د پریانو دپاره کاپي دی چې دا د و خوواثر الله جلله شانوه بګي دا د الله کلام نه بس الله لا اله الا الله الله چې نشته لایق دی عبادت مگر هغه دی خل ما شمان ته ما شوماله کې دا خل په کار دي دا آیات الحي القيوم هميشه ژوند دی دا وانت زعم کول کېږي القيوم هغه ذات چې قائم دی په چلولو د هغه سوچ پیدا کړې دي زجاج دا مان کوي چې الله پیدا کړی دی نداکی په چلو لوبانه الله جل شانه قائم دی یا القیوم تدبیر کوونکې دی د هر شی په هر وخت کې یعنی هیث ولحظه الله جل شانه نه خطا کې یی لا تاخذه سنت ولا علم ننشتیا الله جل شانه لرا سنتن جوتا ولا نومن خوبو جوتا دي تاوي چې سړې ناسی او داسی تعالی اخری خوب ولول دی ولا انهم او نخوبو ګره د نن توند دیته وي چې سره ستاپستر غو باندې اثرې سترګې زور کوي چې زو د دی غافل نه مازغه دی ویخي او نوم نعاس دیته وي چې ستاپه دی ما غو باندې اثرې لکه سړې سترګې راځي سری دې کوشش دا کوي چې خوب وکما خپل طرف نو ته بل خبره کوي او غته سترګې کولاوي ګوري وته خبر نه پوي دې تنعاس وي او بل نوم دی نوم هغه ته وي چستا ستا په ماضغو پهسترګو په دواړ سرو شي تو د پیس نه پوهږي ته نو ووي نوپ لاجل ل شان هو د حالات نه را ځي له هو مااف سما وا مااف او خاصا لاجلله شانو لره ه هغهې دي چې پاسمانو کې دی او غ چې پس بکو کې دی منزل لې شپ اوڅوک دی هغههکس چې شپارارت بو وکې د زور شپارتخ شپاتې قهري ده هو پنیذ الله جل شانو الا باذنه مگر په حکم د الله يعلم ما بين ايدهم وما خلفهم وی جل شانو پغسه چې مخې د دینه دی, دا دی او رسده دی نه دی ولا يحيطون بشيئ من علمې او دې هاده نش کولې په شي د علم د الله جل شانو الا بما شاء مگر هغه چوغاری الله تعالی مطلب دا دادې چې د الله جل شانو علم چې نوغه ته د مخلوق علم نه حضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام پکشتای کی روانه نو موسی علیہ السلام د حضرت علیہ السلام شاگرد په کیشتای کور سره روانه یو مرغ غیره الاده کیشتای په کناره باندې کې ناستا مرغ غیره لګی وبوز کله د سمندر نه نو حضرت علیہ السلام موسی علیہ السلام ته ویل چې زما است علم زما است علم د الله د علم په مقابله کې دومرم نه دلکدی مرغای چې د دې سمندر نسوم روبوس کړي دمرم نه دی دا الله په علم باندې څوک یې هاته نشي کولې الا بماشا مگر هغه چې غواړي الله تعالی هو بندگانو ل علم ورکې څنګه ورکې د وحي په ذریعے ورکې دا اوس قران کریم دا د الله علم نه یعنی دا الله د علم یوېته په دنیا کې قران کریم دی و وتعکرسیه السماوات والارض او فراخه د اعلم دا الله رس ل علم دا دالهاسمانو اسمان کوته والله ی دوو حف حفظهما او ننسړ کوي الله جلله شان هو ل ساتل د دی دواو وول علي ی او دا الله اوچت صفات صفاات والله دی اولووي دی لا اکراه دیې اول په ای یاد کې دا مسله کر کوي چدا صحیح عقيدي بيان تا ته چي چدا الله پلار چيو څنګه جهاد او کوي د دفاع لپاره جتا سد دين نه دفاع او کوي دا نه په خلکو باندې زور او کوي چي تور اوچا تا کوي چې عقيده ماني او کلمه ماني کمر دی کوم دا سه باندې کې ذل ايكراه في الدين نيشته د زور په منلو د دين کې ايكراه سي دين نيشته ايكراه په احکام شته په حکملو کې ګور یو ايكراه تي دين یو سړی دی وا چې ممسلمې که نه منې وژنم دی قیده مانی که نه یو دا بل دا د ای احکام یو سړی د مسلمانې خومون نه کوي نو د وخت حاکم په زوره موکول شي یو سړی دیغ ذکات نه وررکي نو د ووق حاکم ته نه په زور بانې ذکات اخلی یو سړی دی هغه حج نه کوي نو پهغه باندې به زور کوي چې خام مخ کې خو چې کله اسلامي حکومت موجودي قطبين ان الرصد من الغي يقنا خخ كارشوا خخ كارشوي دات ملار من الغي ض گمراهنا فمن يذكر بالتواغوت چا چکو فرو کو به تواغوت فتواغوت باند غره د تواغوت ديري ماني دي علامه ابن كثير عليه و و اي هر حاکم هر څه تل قانون کې د قران او د سنت خلاف پیسې نه کوي نو هغه موږ ته امه پرادات کې امام راغب مان کوي هر اغ معبود چې هغه سیوا د الله جل شانهونه دي تقریبا پدې اعظم کو وي مولانا حسین علی رحمته الله علیه چې کله دا مانو کړو مولیا نه اعتراض کوي چې اعتراض یې وکړ شیخ رحمت الله علیه وتویل چې دا ماننه په مفادات کې ده امام راغب هغه کې دا موجوده چې الله جل شانهونه نو بغیر د څه شی عبادت کیږي دا توحید دی نو د انبیا له سلام عبادت خونده الله نه بغیر شی نه ګوره د دای چې کوم بود جوړ کړی د پیغمبر په نوم نو دا توحید دی انبیا له سلام توحید نه دی په خپل نفس کې د دای چې کم کار کوي نه دی د دا د عمل چې د دا توحید دی و ويمن بال او عمل را ایمانه و... را ول پالا باندې فقد استم ثک بال عروۃ الاسقاف د کڑای ول د منګول یو له ګول بال عروۃ الاسقاف کڑای مضبوطه باندې پر اسه مضبوطه باندې لنفس عمله جنیش نه دښ لیدل دا غی لرا والله سميون علیم الا ده وریدن کی قه اوروت الاسقاف د توحید عقیده د لا اله الا الله عقیده پرې بس منګول یو نه الله لي یول ل نه عامو ی خري جوو او دلته کې دو ډلو بیان کوي اول د مومنانو بیان کوي الله جلشان هو دوستته دغه کسانو چې معې را وړی دی یخري جو هم می نه دولومات اییل نور رابااسېدي لرض یاروو کوپرو د ش نه اعل را دی ایمان ته او دلته ور پسید کافر و ذکر کئ ولذین کفروا وکسان چه کافر دی اولیاءهم الطاغوت دوستان د هغه شیطانان دی یخرجونهم من النور الی الظلمات رابع چه غیر درنا نا الی الظلمات تیروتا نوکه سوګدا وای چه ده خو پتیرو کیو نو څنګه تیروت ابوذی نو مونږ ول جواب ورکو منږ وتواای چې حدي کې راغلی رسول الله الله عليه وسلم پر میلی دی چې کم انسان پیدا کېږ نو هغه په اسلام بانې پیدا کې ږ فاب وه یو هوویدانې وایو نصرانې وایو مجدثانی د د مور او پلار د زنه یو ود نصرانې یو مجوسی جوړ کی اصل کې انسان پیدا شوي د په فت بانې یا لا عازله لار, لار مرتت شو دا ایمان نووتو الى ظلمات تیرو دا کفرو دا شرک تولائی که اصحابون ناری دغا کسان خاوندان دو اردیم فیها خالدون دای با پده اول کیا میشی علم تر ایلاللہی حاج ابراہیما علم تر ایلاللہی حاج ابراہیما فی ربیهی دلتاکیوز دا شیطان د مرګرو بیان کی دا شیطان دا مرگرو بیان کی مخي جهتا سوقو رئي نه الله وليو الذين آمنو يخرجوهم من الظلمات لنور اول ده مؤمنانو بيان کرو بيا ده كاپرانو بيان کرو اس پا ده آيات كاول ده كاپرانو بيان کرو چه کم ده شیطان مرگره دي ده اول مخي کرل دا ده ده ده وجه نه مخي کرل چه ده له اول علاج پا کار ده ده بیماران دي او چه کم دیر بیماری انه اغابا ده طول نه اول مخي کرد دا نور چې لږ لږ بیمارانې دا پرور پسې رمخکې کوېته تاسولا چې مرجنې کې رنګون لګولی سور زیاړ اووشین دا رنګون لګولی نو هغ ته بیا لیکې چې دا سورغه مریض ده چې د انتهای زیاتنااز کې د برټوله نمخ مخکې مرجنسی کې بیا نمبر نی پاس په تال کې نو داغه مریض دی چې په د سور داغ ل کېلی بس دی اخیر حالت کې د د علاج ال سری ل لري ح جا براه دا سړی سوککوو دا ابراhim لی السلام سره چې چا جګړه او کوله کو باه درب دده کې او الله والله بعد چا مرکی وه دا سړی چ نه دا نرودو دا سړی نرودو او دا د نووهلی السلام په وسوو کې را ته او د دو حکومت دا پټوله م کبان دله لوی بادشاہ نه پخ پل بادشاہت کې مغرور نشو او د خدای داوې وکړه خود خدای دا داوې دا د دا شرط د زد د وجنه کړوا علما وایي چې د الله منو دو دو دو خدای ابراهيم عليه السلام د زد د وجنه د خدای داوا کړي وا علم ترى الذي حاج ابراهيم في ربه اې نه ګوریت هغه چاته چې جګړه کړو د ابراهيم عليه السلام طرف بار د رب د ان آتاه الله الملك دازه کچور کړي وا لادت آباد شاهي اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت خلچو ول ابراهيم عليه السلام رب زمع غدې چې ژوند د کول کې مړ کول کې قالا نده دا خبر او کړه انا احي ويميت زجوند کول کو ما مړ کول ما د وکسانې د جیل نه راغوختل چې ګوره د ژوند او د مرګ د اختیار ما سره مشتره دا وګورا یو وکاتلګ دا وګورا دایو یو میمل کو بلې پرې خو دا وګورا دا می جون دې پرې خو دا ایبراهيم السلام ماته دا میلی شو چې دا د کوم من کړې نه دې بیا راځون دې کا خو ایبراهيم علی السلام ډیر واضح دلیل ترپ تلا چې دا سره یو څه جواب ونی کی هغه واضح دلیل سو فإنه فقال إبراهيم إبراهيم علی السلام ما فإن الله یاتی بالشمس یا کینن اللہ جل شان نور اطلن کې پنور باندې من المشرق کې د دمغ... مشرق طرف نه فاتی بها من المغربي نورات لو کټه په دې د مغرب د طرف نه د قبله د طرف نه فبوهت الذی کفر نو هه رات شو هغه چې هغه کافر شو څوک جواب ځواب ورکم ما خوې تزه خدای یما والله لا هذ القوم الظالمین الله توفیق دې ہدایت نور کې کوم ظالمانو ته کچارتہ دو ته دا جواب کړو نمرود چې زه دی دې را راخېجومه د مشرک دې طرف نستا الله دی د مغرب دې طرف را دي نو نمرود ته دا پتا وا چې چاته ابراهيم عليه السلام دا الله نه تاسو سوال وکاو او وی چې یا الله نور راوخې دې ته خدا پته و چې زه ما په دروغ ویلی چې زه خدای يم په دې کې وا تخپته و چې زه درو جنیم د دروغ د خدای داوا مې کړی دا نو چرته ابراه مله السلام ته دا وي چې ددي د نرخته د طرفستا اللله د د کبلې د طرپه را خږيسن چې ابراه اسلام د الله نه سوالو کې او نور د کبل طرپ را خېږي یا دا دا هغه ماې مشرران نه ت پته وه چې نو پیدا شوي نو هم نور د نورخته د طرپ رااخته ددي دوجن براhim مله سلام ت او کل لې مر حالله پریت نو یا خاویتونله خو اوروشيه انوان واند آیات دلته کې دو عذیر علی السلام واقعه ذکر کړي ګور مکه سره رب داده چې الله جل شانه مؤمن د شبهات او د تیرونو باسي چې شکه راضي الله د تیرونو باسي او کاثیر چې هغه په تیروک نور نور ورده نکي عذیر علی السلام د ایثال اسلام نه مخکې په ب یسرائلو کې پیغمبرو دطورات حتی اوات ته په پیادو یادو تاغز زمانه کې تورات بل چاته نو یاد صه د ته یادو الله جلشان بیا دا تورات د باسیسرائلو نه دغه په ذری اوچت کوو نو دی سره تورات د تیر ش پ یو کلي بانې چې په کلي تیر تر شو دا کلی و پفلسطینو دا خلک دا مره شو نو الله جل شانو ته وې د ادم رډر خلق د ادم رډر اډو کی پراتې وي په میدان باندې خلق مړه پراتو نو ته بیا الله دا خلق څنګه را ژوند دی کې لو الله جل شانو دې مړ کو الله جل شانو دې ز کمل کو چې ته ز داو خیم چې ز دا خلق څنګه را ژوند دی کوم نسل کالو د پاره الله مړ او سل کال په غزايبانه پروتو په دی آیات کې د عقیدې مته دا, قیدیم تا دا تعلیم دی چې مري د دنیا په حالاتو باندې نه پوهږ دی سل کالهمهړو چې س کااد را پاسې اللله سمخمرړ دی نو الله ته یو رض یاې سر د راځ نه لکه مازیګې مررکه بل ثارې مررک مازیګري راول دی کو یو چې په کوم وې سار تهمو چې پکم راژ دیشي مازګرو نو الله <سؤال> جل د شانو ګوره خوراک ته دی ګوره سکاک ته د ګور هغې خو نه دی دل او خ ته دی ګوره نو هغه اډو ک ډوکې شوي دی دی بو د کوم نو الله جل د شانو اول اډو کې را بیا ته غښه بیا ته سرمن واچولله خ په ځای با درې نو او کل ل آیا ته نګورې هغه چاته مه چې تیر چ والله قیتتن په کلی کلي باندې و یاخوااوتون او غ نه او روشي ها په خپله چتونو باندې ځکه د کلي نه چې خلک شي لاړ شي نو چ چت... کلې را پریوزې چتونو سره قالهله یو حا دی الله بعد د موتحانو ویل دو چې څنګه به جووندي کوې الله دی, دی کلي دا پس د م دد نه په اماما تهله و پس ملکهه دله در د ل را الله می یاته عامینسللکه اللهمه با هو بیا جووند که د ل را قاله کمم ل ستا نوویلدو ویل دته لاجل د شان سومره دو ته وویلله ب او کو یو من یو ورځ او بعض یو من نو ویلو تعالی تعالی بلل بسمی تعالی من بلکی تا ترکل سل کلام ګور د تطابق نشته دی چې معصوم روح تر دی حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو انسان چمړیږي او ده نیک ده نو پرشتی راشي او ده تل رضا سکینی او یو پرشت راشي هغه سره د یو کپنی او د دنه د روح د سواخله لکه څنګه چې د لوخي د خلینا د وبو کتره رازي پاسانای باندې د روح د دنه او د تا پرشته وي چې دا روح راو باسا الله تبار تعالی چې الله ستانه خوشاله دی او ته الله نه خوشاله زیری ولور کی خوشاله ولور کی نو دې په خوشالوشي په انشي او غدو ته نو باسي او دې کپان کې کیسما کیسم خوشبویا نه د جنت ناراوړي نږدې کاله د زنه روح وځي او دا روح اسمان طرف تر روان شي نو دا اسمانونو پرېشته وي وای د زنه کې طرف نو ښه خوشبوې را روانه ده پدانه لګی چې څه چللې نږدې کاله اول اسمان تورتیږي نو دروازه وړبې نو ولانی اسمان والا وته چې څوک وي پلانې پلانې درا سره پلانې درا سره یعنی پلانې مولانا سید بقاری سید دې نیک سړې دې داغت کم خستن نمونه هغه وت واخلي نو چې هغه وت کلا واخلي نو د اسمان دروازه وت کلاو او پرشتي ورته ور سره روان شي په کې بل لا شه پرشتي مخ یو طرف نه طرف نه داوالني اسمان نه درې اسمان تبو دې اسمان نه درې اسمان نه ته دا بره رواني چې هلته کې ورسیېږي د مسلمانان اوغفون یو ځای کې راجم ل چې د د پلار م شوي دی د تره مر شوي دی د د کاکا م شوي دی کلی والی مار شوې د جنګری سړه مر شوې دی دی هلتهې هغه سره میلا شي چې هغه سره میلا شي نو هغه ته و چې استستاي څنګه یا پلانې څنګه هلته ک تپوس کوي دی نو چې تپوسو کې نه هغه ته چې پلانې خو چېی هغه خو دی خا نده نور وتاوی چې دلک سات له پریده کې لګه دم خو کی کنه نو راغله د تاسو ته نه پورن ته پوسنه شوره پر نګه روح نو وای پریده چې لګه دم خو کی نو دې چې له پیت مینان شي زکه و 80 ته برتل دی اسانه خبرهونه ده نو دې چې کله پیت شي بیا ته ته پوسکی چپلانه هو په دنیا کې او بلانه په دنیا کې نارووحونو کې وته او کا څوی بیا په لانه نابل روح وای کم چې مخ کې راغلی هغه یغه د دنیا مزو کی چته کې ناغه وته وای دا چې کم نه وې تللی دی وته وای چې نا هغه مرشه وې دی ویاغه بچارته جهنم ته تللی نګر روحونه چې د دنیا د حالت نه نا خبر دي د حدیث نه دا خبره معلومه شو چې کم خالق مړي هغه د دنیا د حال <سؤال> نه نا خبر د دنیا حال وته څوک وی دلته نه کم نه شي نیوي نیوي کا څاند دلته وخ په خوځیز دنیا نه نو لکه څنګه چې وزيرا السلام مرشي نو مړي د چا د حال نه خبر ندي اصل حاصل مقصد میداري دای چې وې چې د ما پیر د د حال نه خبر ده او په کتابونو کې دا خبر لیکل شوی چې مرشي لکه توره چې د کاټای نه وباسي وای دا څه حالت ته ورتي چې مرشینو الله خوا ته لاندې دې جدا دنیا د بیا زموږ د دنیا جدا ده او دا حدیث دا ابو مشکات کې دی ښه حدیث دی لپ ای سو بیا نممبر دریم فصلل کس موجود دی نو دوته وای بل ل بل لته میته اممل الله ته ویل چې تا تیر کړي ایله تو کا او ګوره خور را خپل تهول ش راې کو اوس کا خپل ته لمیت ته صنله اوبو خپلو ته چې نهدي خراب شو وګوره ایله خپل خرته چې دلیل پیونیې ول نه جاله کا تللیناې دی دپاره چې ګمونګ ل نشاني دپاره د خلکووننظر وګورهلا لاظواې حډکو دې خرته کوي فون چې زه سررنې خوا زو مون د ل را حرک له وررک اوس منسو مع بیاچو مونږ دغه فلم ما طب نه له ج کاره وده تدا خبره قالان ویل د عالم موز خ پوږم پووه هم خولم اوس خ پوه شو الله علىق كلشي قدر چې الله پهر یو شي قدرير قدر راال اغا الله جل شانو چر تم نقواري د تیاروني الله باسي او وخت وخت واغانيكو لغواري اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اي الله د زړونو اړون کې اړاون کې زمګ زړونه په دین مضبوط کيه دا زړونو چې د مهربان بادشاه په اختیار کې دی یو قلب هوا كيف يا شاء اړي راړي يا اللهم الله مهدينا وسددنا وخت وخت واگوا اللهم لا بیا عذایک واف قبل لظیک الله مله تتون نه ولا تهک بعذابك وعافنا قبل ل ذایک و قالی بررانې ممربی رې کو په تو فیلمهته کله چې ویلبرا ملی سلام او دلته نه د الله دوستانو یو بل مثال ځکر کوي چکه الله جل شانه وي څنګه د تیارو نو باسي او ایمان طرف ته بوزي ګور کافر چې دی نو شیطان ور پر تسښه دی ایمان نه تیارو طرف ته دی ایمان نه نورم لری کی لری ده نورم لری کی غرض دی نورم غر کی خو مومن چې دی ل د ایمان طرف ته قدم اغست دی الله پاکي نور نور په مس کې باندې بوزي مې وزه کو د شیطانان به وزه نو وخت وق باندې ایمان طرف ته بوزي اوغه راتنګه الله جل شانو ابراهيم عليه السلام نو سوال حل کو ابراهيم عليه السلام نو سوال حل کو ابراهيم عليه السلام الله توي چې اريني ماته دا خبر او خایا چې تب ځو تب مړي څنګه ژوند یعنی دغه شان حالت دا به په جسدونو بایم را ځې په قیمت کې اللاب نجرري دی تبر او واقعکر کوي برایم له السلام د سمندر پهغاړه باند وخر وليلو پرو چې کله به دا سمندر, سمندر را شو را ډیر دا سمندر نه هیوانات بر اطلال در سمندر میان بر اطلال در در غینب خوراک کون چه کل بدا سمندر کتا شو نو د او چی زناور بر اطلال در در در خوراک کون گی دارانو سپی او چه کل بطینا زناور لارل نو ده هوا نبا کارغو تپس وغی ررالل وغی باو خوالل نو چه برایم علی السلام کله د حالا تولی دو نو تاجو بیو کون چه خواه بس ک چرته یو انسان داسې مر شي نو الله جلشانو بې سنګه را جمع کوي دی خو د سمندر م یانو خوړه ل دی اوسه دی د هوا ارغانانو خوړه ل دی او س دی د زم کېواله خوړه نو دی نه دی به الله څنګه راژون دی کوي براهمل اسلام نه الله شانو دا سوال ختم کو الله ت نه تپوس کوو چې تااسې یق نه شته دی ابراهيم عليه السلام ول جوابر کو چې دمخه یقین شته دي چې دمخه یقین شته دي په دې خبره باندې خو عزت په دې کیفیت باندې پوښتنه ما چې دا بسنګي کیفا طریقہ به سي دا خورا د پته په دې مي یقین شته خو خدای پاکه دارا توخې څنګه به دا چې سبا څنګه د قیامت دا نو الله او ته دنیا کې وکول و اذ قال ابراهيم رب جل واید قال ابراهیم رب أرنی کیف فتح الموثأکل چویل ابراهیم علی السلام اے رب ما ته خو چې څنګه ته ژوند د کې مړی اولم تؤمن دا هغه وخت ویلې چې د دوو کسانو په مینځ کې محبت یغه د تریو لزما په خبره سيکینه ادبار هیڅ تدین ذات عمره نيزه سانم اوی چې نه یقین خو مشته ده خلک اصل خبر ده چې دا خبره بڅنګي لو اولم تؤمن آیا استا یقین نشته ده قال بلى ويل إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي لكن ده ده پارا چه مضبوط شي قلبي زرزما قال نوويل وطالله فخذ أرباسم من الطويري ونسى سلوه ورمارغان فسرحنا نو ٹوکلی ٹوكري ٹوکلی کا دي لرا إليكا دزان سرام دا ٹوکلی ٹوكري ٹوکلی کا دا مارغان کم کم نولما ويتي يو تاوستي یو کارغه ده یو چر ده یو تره ده او په دی کې تا ته اشاره کوې چې هر وی شیشه ځان ته نیبللی د زینت کې او خ کې د تاوس پهشانې لکه څنګه چې تاوس داغه د خای سو د زینت نه بل کارې کلی په ځان لکه را بهبره کړي ی او کلی ته نه چر جوړ کړی کلهڅکې کله سکې نوڅه الله د دین لپاره پیدا کړې ته اسکله چونډې په یو طرف باندې کله په بل طرف کله ټوکای نه غو کله کغه او کله یو شان کله بل شان خري ته نه نو تاسو پر شان دي زینت پرې راخای اس پرې دا دین ترڅو توجه وکړه تعالی کار له پیدا کړي او دویم پاري کی چر د دې چر چي دنه په دکه د شهوت ماته ډیر رضایت ده نو بس د شااهات او د خواشااتو دد سوچ کوي چې خدای پاککه شااهوت بکم ځای پره کې خواشاات خوراکونه چر چې ست یمګور ان به خوراک په سیګري نه د چرک عادت د ځان او باسا او بل هغه کارغه دی کارغه چې دی په کې هیرس بیر زیات دی هیرسسی دی نه د کارغه په شانې حیررت د ځان او باسا هر وختې دنیا په سمنډه دنیا په سمن ده چ ساهر ګور دې بروانی د کارغو او چې مازيګر ګور دې واپس راځي او هر وخت چې د دنیا په سیمړۍ او کوشش کوي د ماشوم پلاس کېم وروړای نه پریدي هغه هم تختې او بل کونتار را دا کونتار چې دینو نو دې کې غفلت ډیر زیات ده په دې چې پښوراجي داسترګي پټي دي چې ګینه مانی وي نه کونتار چې دا نه پدې کې غفلت ډیر زیات ده غافل کیږم د کونتار پر شانته اخت ته طرف ته ته ووجکه ثره تللی د دنیا بچی م جوړېږې فکوو ابنا ال آخرت د بچی جوړ شئ ګوره دنیا دنیاو د آخرت بچی دی... نو د آخرت بچی جوړ شي د دنیا بچی م جوړېږ رسول الله ص الله عليه وسلم یو انسانلي لید کلترې پس سرانو د رسول الله صلی اللہ عليه وسلم م شیطان یتته به تن شان او شطان پهشیطانې پس شاته شانته روان دی ولې دا په انسان کې غپلت راولي شخدل قادرې جلانی رحمت لاله وي دا چرګان او دا کونترې دا انسان کې غپلت راولي شخ قبلدل قادره جلانی رحمت لاله وي وای چې لکه څنګه چې چر او دا مغانان دو د فصل دشمنان دي دغه شانته دی ستا د علم دشمنان دي ګورې دا یاد د ساتهه ندی پریری پاستلو چته دوتانه پریری او الهم زیات دوتانه پریری شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه وئی و چې ما علم د سلو رشیان نزد کړه له کارغه ته چې میو قتل له پاره چې حیرت دې زیاتو نو ما په علم کې حیرت وکړه او خنزیر ته چې میو قتل له هغه به سهر وختي ته خپل رزق پسي نه د سهر وختي وته علم پسي او اسپی ته م چېو نو پهغ کې چاپلوسی وه نو ما د ایعلم د پااره چاپلوسی شروعړه چې ما ته علم حاصل شي دا لوی زان دا خبره کې خلک چې تللووی ان وای مونږ ته خ قادرې جاللي رحمت الله علیه وای او بل تحمل حملو برداش برداش کوو دا نه چې نمه ګټ ګټه کې نه او بس بیاستړی نه ته حملو برداشت بهکې ځان بهکه کې علم تا دا یوورځې دوورو خبره نه ده لس کالا اتکالا دا طالبانو دا عالمانو دیکل په چټایانو ناسی کله جمعاتونو کې کلا ډوډای او کلا ډوډای ني کلا ورتر پیسي یو کلا ورتر پیسي ني نو صبرو وکاله ک څنګه چې صبر کوي نو دا چې صبر وکړي په دې چې د هر څومره بار کې خود دې دلوري ځان کلک کا دا علم دا لاره سان فتح الرباني دا د شیخ عبد الکادر جیلانی کتاب د پاګي کې دا خبر لیکلی دا بسصور نه عاد دی کا ی کا د ځان سرهمهال اللهاک جبل منهن نه جزن بیا اوګر ځوا یعنی کېمیکه یو بل سره دا ټوکړي یو ځایکه بیا کې دا په هر یو غربانې منهن نه د نه جز یوه ټټهمر نه بیا رابللهدي ل را یادتی نهکه سا یا راضب تاته په منډهبانې ای چې کارغو دا ټول به په هوا شو ابراهيم عليه السلام سره سر پلاس کې اورا به سر سره به يوازې شول او لا وروالو تر يا اتينك ساي راضي بتا تا فماندا باندې وا علم پوشان الله حازذ الحكيه حكيمه كن الله ده غالب حكمت ون علا مثل الذين ينفقون عليهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه مثل الذين ينفقون دلته کې د شپو خبره بهیان کوې دا دوه باب دی د دو سو چ تر پورې ور مثالونه په کې کوي دوه دپه د خرچ کوون کې دا الله پلاره کې او دوه مثالونه دغ چا چغری یا کار چې کوم کسان د الله بلاره کې خر کوې د هغوی دوه دو مثالونه په دو سو ک س نمبره یاد کوې او کم خله چرییا کاری کوې نو د غ دوه مثالونه په دو سو40 نمبرره یاد کې او شرطونا دین فاق پی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی خارج کول دو کارونا بنا که یو آغری چه زبادا نبنا که اورا دی با دی با نو آئے دا دو کارونه بنا که او بل ریاب اپکے نکه دا سلبی دی تا سلبی ہوئی او دو پکی ایجابی دي دا غی زکر برست و راشی یعنی دا الله در ازا دا پار خارج کا او د پارا د سواب دا حاصل ہو لوی کا چه سواب حاصل کې دا شرای د انفاکتتی او تصلی ورکې بیا په ایيات نمبر دوچورت تررکې بهت تررکې او بیا د ته د چې ذکات بچالله نو په دی کې بیان کوي په دو سو تر نمبر یاد کې دې بیان کوي مسلو ل نفیقونه پی سیل الله د ایيات کې دا ته د شرای او د عادا بزیکر کوي چګوره مال خرج کینو داسې نه چې بس روپای د ورکینه د دې شرایط تیس آداب دي په هغه طریقه باندې د خرج کې او بلدا چی فی سبیل الله ویل دي ان د الله پلار کې مثلا الذین مثال دا هو کسانین په ګونه چې خرج کیا مالو مالو نخل فی سبیل الله بلا رضا الله کې اولدا لفضیلت درکې چې څومره وړه دی دي کما حبهن فشان دی وی دی دانه نه یو د روپای دی یو ورقه نو چې هغه د خخا کړه آی یو دانا نو د اګه ډیر زیاتې جوړې شي یو سره وه چا تخیرات کړو باز خیراتو چې بیا په تمه باندې نیو روپای ورقه دی مولانا سب چته ویلو چې الله یو په لاس باندې ورکی یو روپای ورقه دی نو اډیا ورته سي اجهد بکر دې نو یو راځي پټی کې ناشته ډیر دا هغه کور ته چې بيمار انشو نو ډېر راځي بعد چې ته او ځای کنهستو پاږې کوه ته سلسلہ سرپاره ملاوسي ویو بیا مولانا سه بیان کو غي الله یو پلس ورکه او یو پلس ورکه خو ډېر ځات صبر ورته سیم دی په کار دې ومثال الذين ينفقون هم مثال دا کسانو تاسو انو چې خرج کې سړې او پسینہ جوړشیو چې فرسي مانن خپل في سبيل الله دا الله کې کوم صالح حباته پشان دی وی دانې عام بتر سبا سرابله چې را درغون کې و وږيفییکلسمومبل می حبتین په هر وگی کسل دانی دا ګورې د هرې ځم کې غنم نهلی چې ځمکه او ماټی تو خو میم کوي اوعبور مطلب دا دی چې ستا عمل اخلاص په ګډیری نو ال اوس د میری ځمکه چېدن نو قب یو دانه چې دی غ به واتو وږي کويغ به درې وږي سلور وږي کوي درې څلور سو دانی ب پهکې می تو سل داې والله یو ض پلیمه یشاور الله دوچنکې چالی چې خوښشي والله او سمي او علیم الله دی ورضون کې پهه الله نه یمفی قلهمالمفی سببي ل لا یقی نن غ کسانان چې خر کوې ماللو نه خپفی الله کې اوس د ته ذکر کوې شرای ې ذیک مال دی ورکو نو چې چا آغ چاالله ذکات ووررکې چې څوک در در کې کار کوې نه نه ورکه زکات او رسو داونه وای ګر سړی دا تکلیف ور ورنکې د زکات پواجا الذين اكثر ينفقون مالهم في سبيل الله چې خرچ کې مالونه خپل ولا رضا الله کې في سبيل الله ول باز خلک مالونه خرج کوي خوځه کپنی چلو زه اداره چلو ما داخ په لې اداره نه په سبيل الله نه دي ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا ذا بيانو ارتس کې هغه پسې چې خرچک دي منن منن احسان زبا نه وله زن او نه ضرر نهب دی را دی له هم اجروه دریم دی ل عجر دی پهنی عليهم ولا هم يحزنون نه س یاره پ بانې اوو نه بد غمجن شيو مارووفون وتون من ص دقې یت به اوها یو دوه کاته چته ورته چې خلکو به سي بدره دي وایي قول معروف کلمه توحید وایا قول معروف وینخ ویناد توحید ومغفرتنا بخنا خير دا غوره دا من صدقه دا صدکه نه دار خیرات نه ایت بوعا عذ چور پسې شي ورته سکیږي هغه پسې zarar wallahu wallahi alim alalim بے پروا دے حلیم او صبر نازي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وي چې زه خپل ټول الله جل شانو پرمایل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ملي دي حدیث قدسی دي چې بیا الله جل شانو پرمایل وي چې زه د ټول شری قانون نبی نیاز موبې زاره ما چې کم سره ما سره ځما په اطاعت او ځما په عبادت کې سوک شریک کی نزه غتړې دا آغا شرک تا پریدا ما اپا پبل روایت کی دی چه ترفتو و شرکو پریدا ما اغل راو شرک دا آغل را پبل زیک دا الفاز دی فا انا بری اون فا انا منه بری هو للذی عمله دا دا آغا بیزار د دے چا د چا دا چې دے چا د پارا عمل کردے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نوئی چکل قیامت اللہ جل لشانو قائم کی او پاری کې څوک شوبانشته چې هغه برازیل دی صاحب د پارب خلق راجم مشیدی صاحبو کتاب د پارا یو پرشتہ ودا اعلانو کې आवाज وو کې چې کوم سړی خپل عمل کې چې د الله جل شانه د پارو او هغه عمل کې بلڅوک شریک کړي نو هغه ته پکاره دې چې هغه عمل داغه سړی نه غواړي خیرات کې درس کې نبل پک مشریک خالص د الله جل شانه درزه ده پاره وک الله دې زمغه نیتونه برابر حضرت علي رضی الله تعالی اوې وې د نیت ز ډیر زیاستړ کلم لکه څنګه چې شان کې بيزي دی او خپل خوان راړي نو دغه شان دې د نیت ډیر زیاستړ کلم چې یو طرف ته ګورې نو په یو طرف زور کوي یو بیا بل طرف رانه زور کوي واکه نیت څړې ډیر زیاستړ کې سره زری زری کې خوځکل ته دنیا ته کې اوس ټریکې دین او الله ته بدره سي یو روایت کې دي ان يثير الرياء شر كونې کې نه لګريا چې دا نو دا شرط دي صحابه کرام وي رسول الله صلى الله عليه وسلم وي عزت نتا سيروم او ډير يرون کې شهري هغه شر کې اصغار دي صحابه کرام وي چې شر کې اصغار یعنی ورو کې شر څه شهري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتویل چریه ده یعنی ځان خودل موږ کومه روزنی سم زکات ورک نو د دې مطلب دانه شو چې ته د دې دی دوه دینو خپل عمل پرې ده چې با تیار نه کوم اخلاص راکنيشته ده نه عمل کوا او ریا دی ته مې چې دخل کو یو عمل د دخل کو په میاس کې دا هغه عمل هغه عمل کې چې ځان له یاد شي نو هغه عمل نه کې ګوره چې ستا ی او د خلکو په من کې عمل دا یو شانې شي نو بس انشاءالله تا نبر یا وي والله غنیحللی میول الذيې نامنو مومنانو لا لا توک فیلووس و د قااتې کوم بلمنې والله دا م برباده وایي تاسوو خیراونه خپل په بعد نه په ز ربې په تکیک باندې کل لري پشان دغه کس یون پکوو چې خرجکې مالله هو مال بلری الناسې انګریزانو مال خررج کوې نو د خلکو پهشان دی کار تاسومه کوئ چې مال خررج کو یو خلک پې تن هغه ایمان نه راړي نو داغ مال چې دی هغه ځای نهنی شي کل لري پهشان دغه کس یون پکوو چې مال هو مال بلې نې د پااره د دا ان خو خلکو ولا يؤمن بالله من راى الله بانده وباليوم الاخرة وضر اخرت بانه ګوره چې تاری او نوستا مال خرج کوله د کافر مال خرج کول برابر شو څنګه چې په کافر باندې مال خرج کول باندې ثواب نه ملاویږي و... و... کافر تا نو شان ته تا ته په مال خرج کول باندې ثواب نه ملاویږي د دې دوجنیو کلبي مثال دلرکو چ واوره ستا مال خرچ کوولو یو د کاترر مال خررج کوو کې پرک می ریا سره سری کاتر کېږ نه خو لکه قبول والي کغ مسله راله قبول والي کې یو شانې شويته ممثللو مثال د دررکې پس مثال لې کم ممس په عنن پهشاناند دغ غرګوي دی حاللی تو را بند چې باندې خاورئ یو لوی ګټ دی لوی د کمرین کمې لوی او د هغې د پاسه خاوره پرته ده یو ګ ان چېاخه پې پرته د مضداره او ته وای چې زیای را شو او دې د پاتته به غنمو نه و کرم جووار به و کرم خدای سکل دوه ضې بعد بارانو شو بارانو شو هغه خاورې نه وړه او داټ سپاس تر پاتې شو دغه شانتې د منافق عمل دی پهکاره کې به تا ته خسته خوکاله چې په مرد باران شو او مر په باندي راغین وکامل تنه دنیا کې پاتې شو دل اخرت ته عمل تنه رست پا پاتې شو مؤمن سره عمل اخرت ته زی او کافر د کافر عمل د منافق عمل ذريا کار عمل سره هغه په دنیا کې پاتې کیي د دې د وژنه دا مثال ورکړه کما سره صفانن په شان د خوې نه ی ته را بند چې هغې باند نهخواې پاسوا بهقابلبلن رسسیېږي هغې ته تیز باران نری باران سره خاوره نځي تیز باران سره ددې د وجهې دی نری باران سره نرا دوړن ځې خو ډیرهښاره نهځي م چې دومرهښاره پ پرت چې سری ته دا پتننی چې دی زیای کې ګټه دومره خاار هغهه پټه کړی پهتهه کو سوال دن نه پرې دي هغې لا يقدرون على شيء دي قادر نشي علاشين پیسي باندې ما کا ثبوت اوس نه چي لري دي والله والله چي لري لا يهدي القوم الكافرين توفيق ده هدايت نور کې قوم کافرانو ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پرمایلي دي چې ده قیامت پر باندې پېسلې کېږي نو درې کسان به په اول جهنم تږي تا تاغي کې اول شهيد دي درې مقاري دي درې عالم دي حضرت ابوہری رضی اللہ تعالی عنہ د حدیث بیان نو درې زله د دین دی مخ کې یو ځله چې د حدیث بیانول شروع کړه نبی بهوش شوه بیا چې د حدیث بیانول شروع کړه بهوش شوه او بیا چې د حدیث بیانول شروع کړه بهوش شوه حضرت ابوہری رضی اللہ تعالی عنہ دادرې کسان داب اول جهنم تذیه یو شهید دی بل قاری دی عالم دی قاری و عالم. او غنی مالدار په دې بجاننم تو دی ولې کله چې الله جل شانو دې ځان مخه ته ودی او الله جل شانو وته وي چې اے شهیدا تاسو کړي ما غو تعالی دومره دومره صدر کړيو دنیا می در کړي او مال او دولت می در کړي او بچي می در کړي کور می در دی دوی به چیا الله <مانسا> ما تا پلار کې جهاد کړو درده پوری چې زه شهید شوم ما بیا دین بعد قاری او عالم و راوستل شي هغه ته وویل شي چې اے قاری اے عالم اے مولانا چې تاسو کړو ما غوته علم درکړو د قران کریم ما تعالی په در درکړو په قران کریم خسته आवाज می درکړو در می درته یاد وباند یاد کړو تاسو کړو نو دې بوتوي چې یا ما کوشش کو چې استاد ایلم ساده قران دا په کلف خلقو کې خورشي الله بوته چې کذب تدرخ جن دروجنه دروغ دیوي تا خوې چې خلق راته لوی عالم وې د دې لپاره تا کار دی او فقط کېل لکه غتا ته ویلې شي دی ز جهنم ته غرض نه غضب الله من ذلک الله دین و سات او دریم نمبر چې دی نو احباب مالدار مالدار نه مت پوڅو کی چتا مال څه د پاره خرج کړو دې بوتوي چې یا الله مال می د دې د پاره خرج کړو ستا دین هغه مضبوط شي تا دین پریبا نه قوي شي یا الله بوتي چې تا درو وي دې تا مال دې د پاره خرج کړو چې خلک دې سخی سخي وي لګور عمل کوي خو عمل سره اخلاص دا ساتل پکا دي لله فی الله عمل کل پکا دی الله دې زموږ قبول که ک قبول نشي نو عامله الناسه تصل نار دا ستړي دا لار والدی ازی سپلی سلول دی تلل را تلل دي. دي دا دی اللہ جلل شانو دی پیدا کی تقوی ده دی ده پارا دو آگان پکار دی او هر وقت دا اللہ نا دو آگان وقتل پکار دی چی اللہ دا عمل خالص مخلص دا قبل زان دا پارو گردی او دا دی ده پارا ایمان پکار دی چې زمانگا دا ایمانی چې الله جلل شانو موجود دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابی را غیر دا جبرائيل عليه السلام ولا راغه ادي څوغه دي حديث جبرائيل وته وي تاسو دې ته مل احسان احسان څه شي نو جبرائيل عليه السلام له جواب نبي عليه السلام ولا جواب ورکوه انت عبد الله کانک چې ته د الله عبادت داسیو کې گویا کې الله وي نه مطلب دا, دا چې ته که اخلاص پیدا شي و اخلاص دا لازم نه احديث دي لري دی. والله لَا اَهَدِ الْقَوْمَ ذُوَالِمِينُ اللہ توفیق دے ادایت نور کے القوم القافرین قوم قافرانو تا وَمَسَلُوا الَّذِينَ يُنفِقُونَ مَالَهُمُ اَبْتِغَا مَرْضَاتِ الله او مثال دا غے کسانو شغی خرج کے مالو نخفل دا پارا دا لٹولو د رزا دا اللہ بانی گوری چمنگا اللہ جل لشانو سنگا رازی کون مرضضات الله مال چې لګې نو د الله در زیاد د پااره به لګې لکه زمونګ اوادمونه چې طالبانو نو بعض یو نیم سریطالبه دیخوارششه والله دا ی پن پای ظانه ل پېشي شرت کوه په جممات کې په سط کې ته وئ او چې کمم به مخ هغه به راغې داواه وي ځان ل پېصابون وغیرره داوا او کپې پی مات کوې لګوره خلاص چې دیدارې چېتی په یو لاس باندې ورکی او بل لا غستا نه خبر نه ش دی ته خلاص ووه ممسلولهنه نو د الله د ضا د پارههې خرچې س ته نوو د پااره د مضبوط والی من ان پهیم د خپلو نفسوو د دی هم دا, دا معلومږي چې مال دا الله پهلاره کې کی خرچکې نو ستا به ایمان مضبوتېږي کم سلی جننتین پهشان دغه باغ دی ب رابطین چې رکای ډې را با دی اوس مثال ورکي یو ډېاک ده هغې د پاسه باغ دی مزیدار نو چې باران پ او بو په کې نودرېږي تا ل پس نهخر رائ بس یو خوابل خواته نو بلاړې چې کم ضرورت هغهه پهې پاتې شوي نو ډبل مې وکقعي خذا باغ کملی جننتین پهشان دغه باغ دی بربطین چې ډې رکای باندې اساب به او وررسېږي تووابلون تیز باران فاعات اكلها ضيفين ورقي غمی ویخ په لږه فیني دو چندو یعنی دبل میوه ورکی فئن لم یصبه کچرته ون رسیدې تند غباران وابلون د غباران تیز باران فتولن کافی د دې له سلام شبنم وت خلکوې صلوت وي پرخوت وي والله والله چې بماته ملون بصیر پاغا ملون چې کوي تاسو دې دن کې رنګ خلک په خبرو الله دې ویني کنه چبه عادی ویني په خلکو سره کې اي ود احدكم ان تكون له جنته من نخيل وعناب اوس دا بالمثال ور او د منافق او درياکار د عمل ذکر کې د د دا عمل داسره له باغ د ته د خپل عمل د باغ په شان ته ښکاري خو له او دی عمل سره دې د دنیا پای دی مخلي پایره حاصله لکه څنګه چې یو باغ والاله دیغهته اخایسته باغ مخکېته پروت دی اوغه د هغې نه پایده اخلي خو یو وخت داات را چې دا باغ و واله دا باغ د لا سوي دی د دا باغ نه شي ساتللی واړه ماشومان بچ دي هغېغه باغ د هغې خیال نه بل سوکم داسې نه د د باغ خیالو سا بس په باغ باندې سیلا راله او باغې تبا بر بعد که پسیلا کې رو اگر ور سره د باغ اوس وزیدو دغه شاند منافق دی دغه اعمال موجود دی کله کله په د با ده مرګ راغنه دغه عمل نه غلال اوس ختم شو دغه د ته خو خسته باغونه خارج اخیرات لمېوی تیارې کړل نو آداب دې ته خو چې ګوره یو خیرات لازمی کوه پرې دې ما قبل تر په آداب و سره کوه د الله رضا په نیت کې ساته او ثواب دې دې پاره ایا خوښ غنی او تن تاسو نه چې وېدلره باغ من نخیل نه کجور نه وا نه بندنګور نه تجری چروانی منت ته تل نه هر لاندې دون داګ نه وله دا باغ د هر چا وخت خدای خو خنه دي دا باغ تبا تباہ بربادی او سوک دانه غواړي چې موږ اندواني کړل دي دا اندواني د ختمې شي سوک من دانه غواړي نه هي سوک دانه غواړي لهو فیع من کل ثمرات او دذد پاره پدې کې هر قسمه ميوي خوا به حال کې بر رسږي د تب بډهلی له او ذوریت زواه ووي د د د پا یا ماشومان یالیوني پهخوابه ی سووار نو رسېږي د ت د لاناارون په کې نو ځ دی ل را کهذاکه ی برو اللهلهکومل لا ل کوم ت تف کون خاامخ به یانې الله تاسو ت تف کون پکر کو پیکر ضروري شری سم انسان کیږي فکرنی او هغه انسان ارنیشی کامیا بی دی فکر دا اولنی شی دی انسان ایمان ته داخله فکر دی اول ایمان ته داخله یا اولذینا امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ګور قران کریم څنګه خل نظام دی د قران پرونی تا ته مسالې کوله د تلاک مسالې د تا کوله د نکاح مسالې د تا کوله اونن درته په دغه مضمون باندې روان دی چې خرج کوي دا لا پلارکه او اداب د تخید خرچ خرچ به څنګه کې مال به کوم ځای کې لګې چالله به ووررکې پ کومه طریکه طریک سر ده یاول لې نامو ای مو میانو انفیکوو خرې من ه باتې مع کسبتون خررج کوې بس خرچ بهڅکې د پاک, پاک, پاک مال خرچ کوه من تو باتې مع کسبتون د پاک واغ نه چې ګټلی دي تاسو په خپل لاس دی ګټلی دي خر چې کوه مالې توه پاک مال تجارت ته کړې زمیندارته کړې دا ورک کنده الله پلار کې سرو پاي به سرو پاي جمع کې زمینداري پسي زمیندارانی سي دا الله پلار کې تننه خرج کې سر په زکات خون کېږي چې زکات ورته دغه شان تم زکات خو در باندې دا, دا الله حق ده دغه شان دا, دا الله پلار کې خرج کا ورته او دا الله پلار کې خرج کلو سر مال دی دیریږي خرج ته حديث کې رازين دا آیات ور پسي رازين خرج کې من طيبات ما کسبتم د پاکوغ نه ق تونم چې الله در کړي دي امې ما خررج علاکم او د غ سرنه چې راستلی ديګ تاسو را من اوغ دی دزمکننا الله د انانې او خټکې در کړي دي غ پله نه ده او که چرې مسلمان دېدوالو ش نه طورور پسې دومر مل ډړ چ نو را پور غلی ورته الله په لارهرکې آخررج کوم من اور دی چې نه دځمکناله ته یم ممل خبیسا او قسم کوموې د بیکار مالو چې کوم په کس پنځه نیندواني دا بخیراتی کو یا بیکاره ترپی دغه کې زکات شې دا والي وای دا دا ترڅ کې ده مې زکات ته پرېخو دي کې دا خیراتی میراث خلک بته وړي چې کوم بیکاره ترپی یا هغه غنم دا الله په لار کې ور کوي هغه په زکات کې ور چې کوم د اونو دلاندی چا دانه نی غټه شو یا هغه بچې هغه د الله په لار کې ور کوي مدرسې ده پاره چې کومزوري ذهني کمزوري او د سیم سنیشي کولی خوځه بسمه مدرسه کې بهي نو پاک خرج کاه مضبوط خررج کوه ولا ته مل او کس م کو م کوي د ب مال خبيز دلته په مانا د بکاره من هو داغ نه تون فیکونه چې خرچ کوي تاسووللهتون بیا اخي تاسو اوتون کې هغې ل را شلی دلې بور بوررکې زور زړ زړو او د جممات په چاندده کې خو چې پیسې ورکي یو بلس روپاہ ورکے دلس رو باغ ورکے چی ماشوم لے ورکڑے نوہا پلاسو کے خل غفتے ان غفتے ان غفتے دکانداری تنم ناخلی نو راشی جو مات چاندہ کی اور گردے مڑا یاسیم چاہتا سو کخلی گئی نا اللہ ان تغمیزو فیہ مگر آغا چی سر گی پٹھے کئی تازو پی پاگے کی وعالمو پوشی ان اللہ غنیون حمید چلا دے بے پروازتا یلی شوئے اشیطان یعیدکم الفق دا آیات دی په دی کې سلور خبرې دي دوه د الله د طرپ او دوه د شیطان د طرپه دا, دا الله د پاه دوه خبرې شیطان د اول دشیطان خبرې زیکر کوي چې اولته وخ کې نو چې وخت دی کې نو د هغې نه بعد به با بیا تا تا ته ترغید در کوي دشیطان خبره سه ده تا د غریبا نهر او مرکو مړهکه پیسې دی ورکړئ بخل د تخې پهشا بخل او الله جل د شانو مرت دتهم کومه او پیس_سي د لم دی رومه بخمه وم او پیسې د لم دی رومه شیانو شیطان چې دی د کومپک را یاری تاسو ال پ را د غریبا وای مرکم بل پاشا اوک کوم کې تاسو طبل پاشاي په پا بخبانې نیاباد رجلله وطالان وایئ و رسول اللهسو الله عليه وسلم پر معلي دي چې الله جل شان وئ چې د عدم زویا دا الله په لار کې खर्च کاوه زما په لار کې د مال खर्च کاوه نه زه په پتا باندې खर्च کوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله جل شانو د واړه له سونه چې دی هغه ډک دي هغه د شپې او درزې خرچ کوي هغه د شپې او درزې खर्च کوي خدای هغه نه کمیږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اسماء رضی الله عنها ته ویلو دی وی وتا چې چي چارت په مال خرج کولو کې الله جل شانو رازقيږي نو أنت کې خپل مار خرج کو او دا مش مارش میر مکوخه چې زر می جامکړي دو زر می جامکړي درې زر می جامکړي خرچ کو دا الله پلار کې زکا ولا تعي في الله ان کې په لو حکيمه پټو الله غستا نه أنت کې باندې دلته کې دا الله پلار کې خرج کا الله تعالی در کې نو خرج کو وي ولا ولاتي دې يعذكم واده کې تا سره محپتن د بخشش ش مین هو د خپل طرف نو فضله نو د زیاتو عالی والله واې یون علیم الله دی واېیون فراخي دا اوس ک عالی من په دی مثالله سلام نو یو سړی را غلی اسرائلي باید په کې او ډېر غریبو و د الله نه تپوسوکه چې زه اوس دا یو پتل کاري کمه او یو ډډ خو نو دا په زما ټول مري الله نه موسی علیہ السلام ته پوسو کنه الله ولا جواب ورکړي چې او دا بد درټول مری سالې وخت وکاله پر باندې داسې کوي ولوي دا غي نه باد ولوي دا غي نه باد مبيادی غریبای سره عادت شي بیا بخوري څوخ بعد موسی علیہ السلام ما سره اولي د چره رځات مالدار دی او ډېر بنګلی دی او ډېر مالونه دی او ډېر څو سلسله ته دی او یا لازم وخت ډېر ملامت شوم الته چې لا غنه ته پوسو کې څه حالات دي غ اتویل ډاکتررانو اکمانو را تهویلري چې ډوړی ب ډیره نخورې یو پلیټ بتلکارخوري یو بډړی ری بعد دا بسستا ټول مر د غریز کې اوډاکترران را چې دی نه ډیررهړ نو بس بیماریږې او دا ستا بیماری ده مثال سلام یا ال لا نه تپولو ک چې یاله دا نور ریز کوو دا هر س چې د دا د د د بچو زت دی نو د بعض خلکو په قسمت کې سررف یو پلیټ تلکاري یو ډوړئ خو هغه بیا هم د بچوه غریزک باندې چوتیداری نگو را کار داده چه دا اللہ پلا را که خرچ شی جو ماتون جوڑ شی مدرسی پی جوڑ شی دا درسون انتظامات پیو شی خوخ خلق پا دنیا که ملاوی گی زمگا دا درس انتظام چه کرده دا یو کس کرده اللہ جل شانوهودی والا دنیا و دا آخرت بدلے ورکی پا یوازی کرده دواوا تکو چه اللہ جلی شانوهودی والا دده بدلے پا دنیا و پا آخرت کی ورکی یو تل حکمتمه ش یو تل حکمتته فقد یا خیراً خیراً کره د ان پااک خبره شروعوه چې پیسیس خررج کې خررج کوي خولو خبر خبره چې دا هغه علم دی او <تسفى> رسول اللهس وال الله عليه وسلم و چاله چې الله جل شانو علم ورکو او په چا چې الله د خیر اراده وک کې نو اغله په دیین بانې پو هووررکې یو تل حکمتمه شاه ور که په پدین باندې چاته چواخی چا و ميو تل حکمت تعال چات چا ورکړې شو په پدین باندې فقد اوت ي خيرن كثير ورکړې شدت خير كثير ډېر خير او دنیا چې دا, دا خير كثير نه لري اخرت چې دا علم د قران چې دا خیر كثير دي چې تفسیر د قران کریم نه ټول دنیا چې دا قليل دا و مل حيات الدنيا الا متاع دا دنیا چې د نو درڅکه دا د لږ غونه کی او قران کریم تعالی خیر کثیر ویلې او ما یذکروا الا اولل الباب و نسیت نکبل مگر خاوندان د خالص اوقلن چ خالص عقل من وما و ما ان فقط من نفقه او نظرتم من نظر فان الله يعلمه اګه چې خرج کوي تاسو او دې ځای نه د هغه نفقات ذکر کوي د هغه خرچو ذکر کوي چې هغه پرځي لکه نظر پرځ دي زکات ورکول دا لا پرځ نو ندی آیات کې د نظر ذکر کوي مانخت جوه ته پښتانه وي او مانخت د غیر الله په نوم د حرام ده د لوی ځوان په نوم باندې یو لسمه حرام ده یو لسمه دله سما او کليځ او هرڅه ارث به د الله په نوم باندې دا د الله په نوم وما ان فقطو من نه فقطین او نظرته من نظرینغ چې خرج کوي تاسو څخر چې یا منقه کوي تاسو منخته پهین الله ع یقین الله پهغبانې پوده حضرت بو معمر الله وطالان وي رسول اللهول الله عليه وسلم پر معلي دي چې پټهصددکه کول داد د الله غسهختت م الله بهته نه غسه د الله غضب سے د چرته بیماری راغلی چرته تاړه راغلی چرته تحصیل راغلی پټه صدقه کوو بس الله د الله سبحانه میګ در باندې او سيله رحمی دې له دله په عمر زیادت راولي روړ تر روانه مکو تر دوی روانه مکو اچا تر خپل ولی پالا عمر بدړي دې چې څوک یې زمما عمر ډيري خپل ولی پالي الله دې عمر کې برکات چې عمر بدړي دې ووه ما ظواال می نه م ننسوار نهبي د پاره د ظالمانو من انسووار من انسوار سووکم دا پا رسول اللہ اللہ او د نظر په باره کې راولو الله الله عليه وسې نظر نه ما نظر روپی منلی دي که دا کار شو او ما شل زر روپای منلي که دا کا وش دی اللهله شت ووررکې لکه خدای پاککه دا کار د رالوکه د پیسې لکوم او کهی نه کې در کوم دله د نظر دغه مطلب دی نظر سته رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر مکه اگر چه نظر جایز ده جایز ده چه ته نظر وک رسول الله صلی الله علیه وسلمی نظر مکه وی زکا چه نظر چله داد دا الله تقدیر نه بدلئی که ته یک زمادکار اوش الله اوکو نزبدا لذر پیدا الله پون باندې ورکوم نو الله چه ګمکرر کړي دي نا غوستا پلس زر روبانه لدی کیلی ہہ دا نظر پر زریبان الله د بخیل سړی نه معلومه واسي، واڅه کم سړی شوم د څر ته خیرات نه کین خدای د خلینو لا خبر واسي. چې دالز روپای بوركوم یاشل زروپای بوركوم کدا کار نشو. تقدیر نه بدلیږي. هو دادا چې صدقې سره د الله تقدیر هم بدلیږي ان شاء الله. دعاګانو سره د تقدیر هم بدلیږي. ادا او دعا کې امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې ډېر لوی بحث کړی دی، حقیق موجود ده و مال ظالمین من انصار او نشته د پاره د ظالمانو من انصار سوکمدادی ان تبد الصدقات فنعمهیا اوس پخکاره باندې صدقه ور کول خری که په پټه باندې صدقه ور کول خری یو ځای ته ستل موضوع کسان په دې بحث کې الخطی د یو نیم نیو نه دا بحث چي هغه دا چې پخکاره بالکل صدقه نه کوي ماته د الله قران مسلمانانه دا ویلې دي شه پپټه باندې که صدقه ورکول شي پخ کار ورکول شي هغه بیا خبر وکړه و چې حدیث کې راځي چې نبی عليه السلام ویلي چې پخیل صدقه ورکنه د اصله خبر نشینم هغه افضل خبره ده یو افضل خبره ده یو جائز خبره ده افضل خبره ده چې پپټ په یو لا صدقه ورکا چې بل لا خبر نشینم إن تبدو صدقات فنعمة هي آكاة تخكار واركيوية تاسو خيراتونا فنعمة هي آنو دا دي رزيات خبره دا خد دا وإن تخبو آكاة تپت واركوية تاسو دي لرا وتوتوها الفقراء واركوية تاسو دا غريبان آنو تا دا پت صدق دا سي جو صدق دا سي جو صدق دا پتا پیس واركلي نو کل کل يو انسان اغا دي رزيات ازتمن دي او اغل دا پخكارا پیس واركلينا اغا دخان کو پا مخبان دا کچا م زتمن سړی ل بیا خصوصن په پټهبانې سرده کوورکوو چې د چا کو مخکې خپ نه شي ای تو خپها په پټه ورکوي تاسو دی سر د کې ل وط ټول ورکوي تاسو دی لر مختاج تا په خیر لکوم دا غوره دي د پاره ستاسوونه غورهدي د پااره ستاسو یو کاافان کوم ص یادې کوم او ل ریبهکې ستاسوونه صح یادې کوم تلیفونه ستاسوګناغونه که معام گناهونه چراځي نو غمس صدقه سره الله ختمي لك حديث کې راځي صدقه تطفي غضب الرب صدقه اذا الله غصا اغا ختمي بل دا صدقه کې دا خبره ده چې دا انسان د بدمرګ نه بچ کی اسکیډن مننه کې ان شاء الله چې وګورئ چې ترتی شي څومره نه غو خپل موټر سیکل جنگول یا به اسکیډن یو خو قزا او خو اس کیدان به انشاء الله نه کی چې صدقه ورکې په معنی نهګه صدقه او با ته الله درزاده پاره حدیث کی رازی ابو هرره رضی الله تعالی نو چې وکاسان دي د الله د ارش د سوري د لاندې به حدیثو ګرده وکاسان ذکر ده په کې پاغي کې او سره هغه ده چې په خیل اذبانې صدقه ورکي او قصلا ته خبر نشي بلکاس په کې هغه ده چې یوازې او هي سوق ندي نشتره او د الله درزاده پاره او جاری او د سترګونه د الله د او خلانی شي والله ولادر بما تعاملون فق جعل كویتاسو خبير خبردار ریلی سلام علیکم هداهم کته ورته هرته وای کلهی وک ځان ته په منځ د ټوکې کین روپای برابر نلی سلام علیکم هداهم نيشته هدایت کول دی تولا کنا الله يهدي ميه شاو لكن الله لشانو هدایت ک ميه شاو چاته چخوا خشی مسلمانانو بدديده پر مال ورکو څې داخلك مونږه ترترا واوري مونږه ترترا راشي اوس ستا دی لکل سبند به سكي کل ولا حلوام تخجي خو ناراضي نارضي د پاره به کوشش کو چې داخلك راشي رواوري مونږه سره مسلمانان شي نو په باندې نه کیه ها تمال خرج کا نفلي صدقه شي لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاءُ النِّشَاءِ بَتَابَةَ الْهِدَايَةِ كُلًّا لَيْسَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيمَيْ إِشَاءُ لَكِنَّ اللَّهُ هِدَايَة کې چا چې څو غاړي وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ آګه چې تاسو خرج کوئ من خيرین څمال فلأنفسکم نو پایداره د پاره د نفسونو تاسو دا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ او موږ خرج کوی تاسو مګر د پاره الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ او هغه چې خرج کوي تاسو ومن خيرن سماج یو فليکم نو پورا بدل کوي چې تاسو تا بدله داغه یو فليکم الله به دله بدلا پورا در کوي وان تم لا تزلمون او تاسو به ظلمون کړې شي ليل فقراء الذين انصروا في سبيل الله مال بچاله ورکه ليل فقراء الذين دپار د غریبانو هغه کته انصروا في سبيل الله چېبانند ک شوي د هغ فی سیل الله پلاه دا اللهاکېپلفیسبلي الله پلاه دهله کې یعنی مال دا الله په لاهې چاله ووررکه فقررا وله ووررکه فقرهمهاجین چې د ل بیا ل سلام خواې او دا څلور سو کسانو په مدینونهوره کې دد کورونه نو دد خاندانو نونو عاجزانانو بس نهدي سلام سره به نانو چې س راغه بیاخور مسلمانانو بس څنګه سره دقه کوله کجري به راړی په مدرسه کې ب زون دی کړي نو بسد به راله لو هغه کجوهوشه هغه وشو غه به چې کوې کجرور را, را پرې ووتې بس غه ب توله باله ب کجوي راړی یا داطریک به او چا به کور ک سهغ کړ لو یا دار شانتی به امور ترین کو پ تعلیم او پ عبادت او پ جہاد کې باغی شری کو لیل فقراء الذين احصروا في سبيل الله اده پار د غریبانا اوغه کسانو چې بان کړی چې هغه په سبيل الله پلار الله حکه لا استطیعوا لن ضربا فی الارض چې هغه طاقت نه لري ضرب د سفر کولو خلاف دې پذنه ککه خلق سوقیو خوادي سعود ته دي صوب دوبای ته دي کدیو سعود او دوبای ته دي ندلته کتنا خبره پاتې کی او سو کیندوانه کری سو خطکی کری د علم کی مشغول ده نه ده طالب ده د علم په مدرسه کې رده نشی کوله دا کارونه نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم طلاب او دیت به اصحاب الصفه و او شیبانو د ابوبکر رضی الله تعالی او واقع مشهور ده ابوبکر ابوهره رضی اللہ تعالی عنہ مناچا پردہ ابوهره رضی اللہ تعالی عنہ وی وې زبنا سوما فلاره کې او ځل کېنا ابوبکر راغه ما ته چې د دې آیات څه مطلب دی و یو ګه ډیر زیات لې مارې چره هغه و چې زه طالب دې راشه ځان سره وړلم بوز د آیات مطلب مرته وای نوې راتوي چې دا مطلب دی نو ما ته دعايات مطلب معلوم کومه د دې لپاره تاسو کو جزان سره مې بوزي نو بیا پدې کې حضرت عمر شو په ما ته وایي چې د دې آیات څه مطلب دی نو هغه راتوي چې دا مطلب دی د آیات د مطلب کومه د مخ کې نو ابو بکر راټوېدل هم ته په څوک اډوګه یو لته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدم انلکه مخامخ چوک قتل ابو هريره کې د لوی آثار خاري دلته به ورره اوګېدې طالب جان او کې شي ونه رسول الله صلی الله علیه و سلم نشي تاسو کدا یاد څه مطلب دی رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسو ګره استاد د شاګرد د علم پته چې دې ما سره دا د سبق خود مانولې انده څنګه تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد روحاني تعلق نه بیا ل السلام ته راذا و خ لبی ل سلام مسکې شوي راضه ما, ما پسسې ابې را د لدي په ممسق یم نو کور بوتته چې کور ته نو پای را واغستل یو پی کې او ما ته و و چې ورشه او نور سح صبت ته را والله نور طالبانو تم چې مدرسې نه نو ما وی ماه ک ویل چې دا خو یو پال پای دي لدا به بوهرېرا اوس کیو کنه کدا بدانو رسکی هغه ممکن سره چوغې نو 150 مخه ته پراتی دوی چې خدای زاکول بخرمه خو بیا عمر نه شي خوایې ټول راغون شو ډېر شیو سلور څوکاتان او څو کيرال څه پاتې شي رسول الله صلی الله علیه و سلم هول وای چې بوهرېرا دا په دې باندې ورغړو نو یو یو لامي ورکوله دا نه مې خدای خبرو خو هغه باغي اوس بیا ماته د برکت په تفاغت او لګیدا چې دې کې برکت ته وی بیا ماته وی چې اخیری کې پاتې شو نعمت چې تته نو اسکا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه تبسکي زګ ج ساقي القوم اخرهم شه د قوم ساقي څوک چې چالو وبو نو که هغه باخر کې وبس کی دانې اول دې ځان په ډوډا پچایم کې بیا ملمنو لور کی نا دب اخر کې ځان له ترتیب برابرې ساقي القوم اخرهم ودل تبلا ادبهم وری زمونږه استاد اب شیخ شکرور ش صله محولله هغه به دا خبره کوله چې په معکولاتو او مشروبات وکې په خوراکونو کې او د سکات په سیزونو کې په ب تا ماشومان مخکې کوي ماشومان به اول ماړه بیا برو خلکوله روړی وررکې او په د ادب په کارونو کې په مکرماتو کې کممشا چې د ادببي لکه بالاه کې خدل شو یا کډ برا برور چو چاتا نو پدی که به مشران مخی که زکر مشر خپکی که پدی خبر بانه نو غلب با قدر ورکه او معشوم لبا خوراک ورکه دی صرف خوراک پی جنو نو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نووی وی ما تا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میچے اس کا نوی ما اس کل وی دمرا می اس کل وی ما تا وی چی اس کا وی نور میم اس کل وی ما تا چی بس گیڑا که منور زینشتے ابو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه واغت کلمې پیوي او طولې وسکل نو ګره دلته کې د اغه په قراو ذکر دی چې جمعهتونه کې بناسو او د اغه ابو هريره چې په زغرغلو حدیثه متا تر رسول دی لوګ برداش کا ځان باندې سختته راکا مونږه سختنه پیرو علم براته حاصل شي علم وکي علم وتاس چرته نه خواره دا الله درضا د پاره وکي یخسب سبهم جالو غنی او ګمان د کوې پاغ باندې نه خبره سړی غنی یا د مال دار سړی من نه تا په پې دوجهې د نه سوال کولوونه خسته مدار حالت کې تعاللبجان جان وي دته وای چې دا مالدار دی په کې نه هغه صرف ځانې برابر کړی دی تاری فوم بسی ما هم پ ژې بر ته له پاله موده د ای باندې ورته وکړوره که نه او ب پ لا سونه دا له په سوال نه کې د خلکو نه پهوازه خوبانې ب ضرورهته وَمَا ان مِنْ خَيْرٍ من خیرین او چې خرچ کوي تاسو من خیرین س ماال فین نه الله بي علي میکن عَلِيمٌ الله پههغ باندې علی من پو دیله ین ان چې کوونهمالم بللیلی ف والله یتتن اوغل کسانان ص د رې خرج کوو سلور د ردی لارو زری زر په زر پټه باندې دی یا دررحمه او زر چې ل د زر د شپې چې د لاندې ز را شم بعضې خلک د شپې سر وکي بعضې د رې وکي بعضې په پټه باندېکاره بعضې داسې چې سر د پټه کې او می شپې وکي بعضې داسې سر د کو هم خکاره کې او می د بللیل و النهار دشپیو درازی سر و علانیتن پا پتاوخ کارا فلهم اجروم اندر بیم دیل اجر دی پنیز دراب دی بانده ولا خوفنا لیهم ولا محضنون نبی سیارا پا دی بانده و نبی غمجن شی الگزین یاکولون ربا درین باب دی دو سو تریت سی پوری کې سللور خبرې دي جر تخو خوروي د سودال او د پااره زیېر مومنانو ته او سلور امور انتظامی په کېذ کار کوي الذي نه یا کوونه رې به هغې کتان چې خوریمال دسدو لا یقومومونه پا به نې د قیمت پرس باندېله کم یقومونله دي د کونونه مګر په دو مگر په شان د پاسېدو دغ ک یا خبت خو شو شپره اشانانهکري د لره شیطان چه گڑوٹ کڑای دلره شیطان پیری شیطان نمرا دل تا پیره خوا مینال ما سیدواجه دره سیدونا پیریان نازی دا حق خبره دا سی خبره دا حدیث نم دا معلومی گی چه پیره دا انسان پا بدن که دا سی گرزی لکوی نا چه گرزی دانا چه روگون تا ننوزی خو پا روگون کم گرزی پا زرده تا دی دا دا مثال دا هوا دا دا ارز اعتزان دا سولش مگر په پاسېدو د په پا پهشان کس چې ګډټ کړ اغ له شي ته منل م د وجره صدوونه پیریانې پې ذلكکه بیا نه هم دا, دا دی د قالو قالدو چې ویل به دی ان نهمل به او ملوری به یکین غستلو خررسول چې دي دا د س پهشانتې دي دا خومون ده کله پیسې ګټو سود غست او خرصول دا خو یو ش دی دی سپه خنیشته دی ګوره خلک د اوړوروړه راړی بزرن پای خرسی یک دو لس و نو دا ورک من گچاله زرن تا ورک او دو لس و مت نواغ سن سچالو شو خو الله جواب ورکه وا حل الله البيع وحرم الربا حلال کڑے حلال کڑے الله جل شانو اغتل خرص ول وحرم الربا حرم کڑے الله صد فمن جاءه اغصب چراغ دتامه عزت من رب히 نسد ترق دربد زنا فان ته دې مونږ شوف له ما سل پان زده د پاره هغه څه دي چې مخ تور شي ور دي یانه چې مخ کیس شي دي او هغه شي وي خو ګر بیا بڅود نه کوي و امره الى الله او في سنده اواله د الله جل شانهوتا حدیث کی راضي کمزور ترين حصہ دالا پني داهه سره فسوت کې هغه دا څه یې د خپل مور سره جناو کې حدیث کی راضي یو در همم یو روپای د سود غړل داسې دي لکه سړی شپ دیر درې دیر زله ت زله زنا خپل مور سره نهغ بالله منظالې دا د سود ته نن سبا خلو کې په بل بل شانې طرکو باې خورې دا تو کو معه ننې ته زمانه په زر باندې والا او ال شور کې کې ده او په دغه کې چکالا قال <التس> كثير شوده لګانو د کرلو وخراش انځبه ته نه پناه سما خپلم دا سود دی ډېر تاریکی ول خلق را استی دي خان الله اکبر فمن جاءه موعظه الرب فانته فلو ما تلف و امره الى الله ومن عدا او سوج چرو ګرځي هل الوالده فولا يغدغ کسان صاب النار خوندان دور دي ان فی خالدون دی و پدی اور کمه شي يمحق الله الربا ويرب الصدقات بی برکت بی برکت کئ الله جل شانه مال دسود وی اوو په صدقات او زیاتې مال د صدقو حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ابو هرره رضی الله تعالی عنه دا روایت کړنی چې صدقه ورکول دا په مال کې کم نه کئ او بل دا چې څوک د چا ختم اپ کی الله بداغي عزت ډېرې اګم سره چې د الله د پر اجزي کېنو الله به د مرتبو چتین الله جل شانه د صدقه مال اغه ډېره او حدیث هم راځي چې الله جل شانه د صدقه د انسان د تربیت داسې کوي داسې کوي لکه څنګه چې تاسو دوخ د بچی تربیت کوي داسې تربیت الله جل شانه د انسان د صدقه کوي په دا سې طریقه باندې در دې په ریچا وا صدقه نو الله جل شانه تربیت د انسان کي تربيت د صدقي کي کي ډيره کي ډيره کي دمر کي چي وي کجور نه الله جل شانه د غرم را کجور جوړي کي دا الله په دربار کي والله والله دې لا يحب كل كفار اسيم المحبت نکه هر غټ کافر او ګناګار سره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين